Ні, подивись на неї, Лєрко. Голову баби Яги прикрутила до тіла ляльки Барбі. Все одно краще, ніж у тебе. У тебе ні лиця, ні тіла. У мене і тіло, і лице. Інакше б мене не кохав чоловік. А він зі мною живе. Крім того, я душевна і високоморальна. А ти зла і розбещена. А от Валерія не піддається на провокацію. Підвелася і рушила до парильні. І чого, зрештою, прийшла сюди? Не для того, щоб лаятися з Нінкою. І господиня Змий печаль міняє тактику. Коли дівчата вилазять із басейну і повертаються до вітальні, застають там накритий стіл пиво і горілка, огірки, оливи, бастурма. Ну, навіщо сваритися? Давайте гуляти. Щоб ми всі прожили ще стільки ж. Стільки ж? Так, щоб прожили ще раз сім разів по сім. Щоб знову те число, яке так полюбляє Бог. А потім за цією твоєю, Лірочко, Сефер Єцирою. Новий цикл. Щоб зустрілися у цій самій сауні. Ну, тоді вже ти точно висохнеш, стара Хвойдо. А ти у двері не протопишся. Обмінялися компліменти мені на золеною. Горілка пішла добре. І пиво теж. Хоча це дика суміш. Горілка, пиво варильня, басейн. Але все гаразд. Ніхто не опікся, ніхто не утопився. Всі знову повернулися до кутнього диванчика у вітальні і сіли до столу. А тепер, бабоньки, у мене для вас сюрприз. Вгадайте, який? Біблія читати на ніч. Розвоза їхати додому. Не вгадали, який їхати додому. Розпочинається найцікавіше. Ніна клацає пальцями і до вітальні входять кілька молодих красенів від 20 до 30 з рушниками на стегнах. Дівочки, все до ваших послуг. У цю ніч. Ці хлопці виконують будь-які ваші забаганки. Все оплачено. Вибирайте. До ранку ви в раю. П'яна Оленка починає плескати в долоні. А Валерія починає дико реготати. Не тому, що витівка ніни видалася їй такою дотепною. А тому, що один із запропонованих жиголо це. Троня – викладач із їхнього університету гуманітарних стратегій, той самий, який пропонував відстрілювати жінок старше 35 Отже, за тронею жінці досить прокрутити лише 5 семирічних циклів. Тих, які проходять повний семирічний цикл, лебонь варто не просто відстрілювати, а катувати. Ніна заохочує шкільних подруг робити вибір. Якщо котрась з вас хоче в цю ніч двох, і це можливо. Ваші чоловіки і старі, так би мовити, молоді, ні про що не знатимуть. Олена вигукує, що вона жінка порядна і два їй не потрібні. Вона обирає наймолодшого з найвродливішим обличчям а Валерія обирає троню. Ніна розводить пари по різних приміщеннях. І Валерія Миронівна лишається в маленькому будуарі з Трохимом Миколаєвичем. Я одягну халата, щоб не провокувати і не підсилювати ваше бажання відстрілювати жінок похилого віку. Певний час вони мовчать. Валерія наливає хлопцеві пива, підсуває тарілочку з бастурмою, і Троня, не знімаючи рушника зі стегон, розповідає, що його мати покінчила життя самогубством у 35-річному віці, коли стала марніти, бо батько покохав іншу. Батько іноді згадує, якою дивовижною жінкою була його мати. Пішла з життя коли треба було піти. А от мачуха з життя не йде. Їй уже п'ятдесят, себто ювілей вже відгуляла. Але приклад своєї попередниці не наслідує. Живе в їхньому домі, їсть вареники зі сметаною, а батько перед нею стелиться. Троня з ними жити більше не міг себата Оля Рачкова, яку Валерія жартома пропонувала на міс-викладачку, запрошувала до себе.